Slavoslovia a 239, -a, De iubire și prea a Duhului Sfânt, ca Duh al Înțelegerii. Aleluia, slavăție împărate ceresc! Duh Înțelegerii, Vistie bunătăților, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Sinuinătatea și Înțelegerea Sfinților Taine în noi orodește. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, Duh Înțelegerii, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă prin pâinea cuvintelor a Domnului nostru Isus Hristos, Sufletele noastre le hrănești. Aleluia, Slavă, ție, Împărate Ceresc, Duh Înțelegerii, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă înțelegea tainilor celor pe ce trăit tine dăruiești. Aleluia, Slavă, Ție, Ceresc, Duh Înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în legea lui Dumnezeu ne crește. Aleluia, slavă-ți Împărate ceresc. Duhul al înțelegerii, te iubim și să mulțumim. Fiindcă de dragostea, care toate le suferă, toate le crede, toate le ne toate le raabde Aleluia, slavă ție Împărate ceres, Duhul al înțelegerii. Te iubim și să mulțumim. fiindcă prin fericirea, Celor ce flămânzesc și însetează de dreptate ne-ai încununat. Aleluia slavă ți împărat cele-ți înțelegerii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cu iubirea fraților, ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ți împărat cele înțelegerii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă porunca Domnului Isus Hristos, luați Duh Sfânt, prin descoperirea continuă ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Împărate Celesc, Duhul al Înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin vederile cele minunate și cu înțelegerile cele adânci ne-ai luminat. Aleluia slavă ție, Împărate Celesc, Duhul Înțelegerii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să-L urmăm pe Domnul nostru cel iubit și să ne repădăm de sine ne învățat.